cu multă bucurie și dragoste anunțăm deschiderea programului le 099 din partea emisiunii Creștinei de radio Evanghelia Lumina Vieții. Meditând împreună cu priotul Niculiță asupra versetelor din Noul Testament, am ajuns cu studiul nostru, iubiți ascultători, la Evanghelia după Luca la capitolul 7. Vom avea astăzi pentru început versetul 49, pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea în exil, scrisă de Cristina Roy. În lecțiunea precedentă am asistat la un duel de argumente dintre Ana, slujitoarea Domnului Dumnezeu din Cer, și Cozima, care îl căuta pe Domnul Dumnezeu din cer, însă pe o cale greșită a rațiunii, cale pe care niciodată nu ar fi putut ajunge la el. După încheierea discuției celor doi, aflăm că în aceeași seară, după ce doamna Somora de-abia se întorsese, veni o versă de ploaie cu zăpadă și furtună, astfel că le trecut tuturor cheful de somn. Cozima se duse în camera lui. Ceilalți fură bucuroși când Ana luă scriptura și început să citească în ea. I-a găsit pasajul din Evanghelie despre furtuna de pe lacul Genezaret. Ucenicii lui, Iisus, erau singuri. Atunci a venit Iisus pășind pe valuri, a urcat în corabie și iată că furtuna s-a potolit. Andrei, care era iarăși ocupat cu un desen, îl lăsă curând la o parte și ascultă și el. Vedeți, povesti fata ucenicilor lui Cozima care o înconjurau, ce bine este când îl are cineva pe Domnul Iisus lângă el și cât de repede se poate ajunge la necaz când el nu este acolo. Dar copilă, spuse bunica, cum ar putea Domnul să să fie totdeauna cu noi? Doar ne rugăm zilnic în mărturisirea sfântă de credință și zicem, înălța la cer, șezând la dreapta lui Dumnezeu, tot puternic. El nu poate să stea acolo și să fie în același timp și aici. Cum este asta posibil, nu pot să-ți explic bunico, dar știu că el a spus, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii, asta o știu. Și el își va ține promisiunea bunico, să știi. Eu cred și știu sigur că el este aici cu noi, chiar dacă nu-l putem vedea. Toți se uitară fără voie în jurul lor. Ana, crezi tu cu adevărat că el este aici? Scrise Andrei și dădu a fetei. O, sigur, Andrei, de aceea nu mă tem de furtună, confirmă ea. Ar fi însă groaznic, scrise mai departe Andrei. Să trebuiască să trăim neîncetate în apropierea lui. Ha, zise Ana, groaznic? Din potrivă este minunat! Cât de slab și neputincios este uneori cel mai puternic om și Hristos este atât puternic. Odată am citit, și asta este acum mereu mângăirea mea, că tocmai în El putem să avem ceea ce avem nevoie. Este necesară iertarea păcatelor? El o dă. Că El este un mântuitor, mielului Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dacă avem nevoie de sfat și nu e nimeni care să-l dea, el poate sfătui. Dacă este nevoie de ajutor, el îl dă și pe acela. Și mie îmi pare că vom avea chiar acum foarte mare nevoie de el, zise fata sărind deodată în picioare. Ceilalți tre -săriră. apoi se auzi de afară, o detunătură, strigăte de ajutor și imediat sunetele clopotului de alarmă. Cozima deschise ușa. Afară s-a întâmplat ceva, să mergem să vedem. Băieții se speriară bunica a început să se văicărească, numai Ana se liniștită și hotărâtă. Ea luă lampa și o puse pe fereastră ca să lumineze pe bărbații care erau în fața ușii. Apa, vai, nu-mi da roșie! strigă morarul. Trebuie să o abate înspre pajiști, dar vai, suntem prea puțini pentru asta. Vin imediat în ajutor, strigă tânăra fată. Ianco, ia un scaun și ține lampa aici ca să nu fie răsturnată de furtună dacă vântul ar deschide brusc fereastră. Ana îi scoase rochia ei lungă, îmbrăcă sumanul bunicii, se strecură în cizmele ei și, înainte ca bătrâna înspăimântată să poată împiedica, umbla deja prin apă. Ana, cruță-te! Unde vrei să te duci? Valurile o te tragă după ele! strigă doamna Somora. Nu, nu, nu-ți fie teamă, bunico! Domnul Iisus merge cu mine! Ce vrei, Ana? obiectă și cozima. Aici nu poți ajuta nimic! Dar ea nu auzi ci puse mâna cu demânare. Nimeni n-ar fi bănuit în mâinile ei mici o asemenea putere. În cele din urmă lucru reuși, apa fu abătută, curgea peste paji și o goare, în loc să curgă spre sat. Ploaia încetase, numai zăpada le venea încă în față celor care lucrau. În sat domnea panica. Locuitorii nu știau că cei trei care se aflau sus la moare, cu ajutorul la tot puternic al unui al patrulea, abătusere și împiedicaseră deja cea mai mare nenorocire. Așa! Acum să ne ducem în sat!" strigă orarul. El nu mai trimise înapoi pe Ana, din potrivă, Amândoi îi dădu mână, ca să poată merge mai bine împotriva vântului și apei. Cu cât avansau mai mult, cu atât mai înaltă era apa, căci nu avea acolo nicio scurgere bună și se rostogărea vâjeind prin sat, pătrundea în curți, chiar și în case. Odată cu apariția lui Cozima, dispărză zăpăcea la oamenilor. Ei își recăștigă calmul, mai ales când se auzi că apa fusese deviată și că nu va mai fi revărsare. Firește că morarul nu spuse ce pagube își pricinuise numai ca să-i poată salva. Iubiți ascultători, încheiem din motive de timp episodul nostru aici. În lecțiunea următoare vom afla o altă minune, cum a fost salvată căsuța doamnei Zeman, bolnava aceea, căci devindu-se cursul apelor care amenințau satul, au fost îndreptate în direcția aceea, uitând pentru moment că în acea direcție stă Doamna Zemă. Minuni din acestea, și mai mari, și mai mici, au trăit toți aceia care au avut parte în viața lor, care și-au făcut parte, primind iertarea Domnului Sus, de Cel care este minunat. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca și prin mesajul de astăzi, să ne arătăm toți gata și să facem pasul acesta, să primim minunea iertării păcatelor, minunea înfierii noastre, minunea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, pentru ca în temeiul acestei minuni să trăim minunea bucuriei, pe pământul acesta plin de atâta nenorocire, minunea nădejdii pe un pământ plin de deznădejde, minunea păcii și a fericirii aceasta vremelnică și mai ales cea veșnică. Amin.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 tu mai izăviân în ziceam că sunt pierdo Doi să semai post și din toate nu mai to mai isăvi. Haideți să ne apropiem și noi mai mult de Domnul, citind versetul 49 de la Luca de la capitolul 7, verset la care am ajuns cu studiul nostru. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Pentru cei care nu au participat proate din anumite motive în lecțiunile trecute, amintim că suntem cu Domnul Isus în casa lui Simon Fariseul, Bar care l-a invitat să Ia parte la o cină împreună cu el, în timpul cinei o femeie păcătoasă care a aflat de sosirea Domnului Sus acolo a intrat în casă, s-a plecat la picioarele lui și plângându-și cu lacrimi amare și multe păcatele ei au dat picioarele Domnului Sus, pe care apoi le ștergea cu părul capului ei. Domnul Iisus a primit mărturisirea aceasta ei de păcate pe care a dus-o, i-a dat iertarea păcatelor și am citit în versetul de față că cei care ședeau împreună cu el la masă s-au mirat și s-au întrebat cine poate fi acesta de iartă și păcatele. Vedeți, chiar dacă stai cu gânduri rele sau cu indiferență la masa unde se află Iisus, până la urmă tot pleci cu un câștig de acolo. Cei care nu l-au cunoscut încep să-l cunoască. Iar cei care l-au cunoscut se adâncesc și mai mult în cunoașterea lui. Cei sinceri și dornici de adevăr se vor lumina și se vor bucura. Cei vicleni și vățarnici vor fi străfulgerați în noaptea lor și își vor pune întrebări. Este un har deosebit să stai la masă cu Isus. Folosește-te de acest prilej. Poate să fie unicul în viață? Ai să vezi la el lucruri neîntâlnite care îți vor trezi întrebări. Acela care nu l-a cunoscut pe Domnul Isus și la prima întâlnire cu el, adică cu cei ai lui, începe să-și pună întrebări sincere, va primi răspuns în final. Cine este acesta? se întrebau oamenii. Da, de neapărată trebuință este să știm viață cine este Isus, cine este adevărul. Altfel, ce rost are viața? Fără adevăr, fără Isus, viața este un chin, un întuneric și o moarte umblătoarei. Una din căile pe care poți ajunge la adevăr este întrebarea. Puneți sincer întrebări despre Isus și vei ajunge să-L cunoști. În cunoașterea Lui afli mântuirea și echilibrul vieții, afli fericirea de acum și cea viitoare. Deci oamenii se întrebau, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dacă privești la Isus, ca la Cel care iartă păcatele, ajungi să-L cunoști ca Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu poate ierta păcatele și cine cunoaște a ajuns deja la adevăr și mântuire. Întrebările puse cu sinceritate primesc totdeauna răspunsul care duce la lumină și la viață. În versetul 50 vedem că Domnul Isus nu se simchisește pentru moment de curiozitatea lor și de nedumerirea mesenilor și așa cum citim în versetul 50, dar Isus a zis femeii: Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Credința, iubiți ascultători, este un har al lui Dumnezeu, dat omului, ca să poată, prin el, să ajungă la mântuire. Și când Dumnezeu dă darul omului, acestea devin proprietatea lui, așa cum sunt văzul, auzul, pipăitul, etc. În felul acesta, credința este. Acelui care a primit-o. Și Dumnezeu iosocotește ca fiind a lui, a omului, când vine cu ea la el, ca să primească darul mântuirii. Prin darurile lui Dumnezeu primești alte daruri ale lui Dumnezeu, fratele meu, dacă te deschizi total ca să le poți primi. Harul iertării nu se poate primi decât prin credință, după cum gustul mâncării nu se poate sesiza decât cu limba. După cum pentru a vedea nu poți decât cu ochii, după cum a pipăi nu poți decât cu mâinile și așa mai departe. Prin darul credinței, pe calea aceasta, primim toate darurile lui Dumnezeu. Zice fericitul Augustin, După cum toată frumusețea unei plante oarecare izvorăște din rădăcină, tot așa ceea ce e bun în cel credincios izvorăște din credință. Și Origen scrie limpede, dacă în lume nu strălucește soarele, nu răsare, nu crește și nu dă rod niciun arbore și niciun fel de semănături. Tot așa, dacă în cel credincios nu strălucește credința, nu poate să vârși nicio faptă plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră. Adevărat scrie și părintele Iosif Trifa despre credință când zice, Ceea ce este rădăcina pentru un pom, aceea este credința pentru un om. Adevărul este mai puternic decât elogvența, credința este superioară erudiției, scrie Luther. Din credință se nasc toate faptele bune, toate virtuțile frumoase, toate simțămintele nobile și mângâietoare. Din credință se naște iubirea adevărată, fierbinte și statornică. Credința este temelia a tot ce este dumnezeiesc în om. Credința este darul lui Dumnezeu, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să știm că, la fel ca și în cazul mântuirii, degeaba dă Dumnezeu mântuirea dacă oamenii nu vor să o primească. Iadul, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune, a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Iadul n-a fost pregătit pentru om. Pentru om, Dumnezeu a pregătit cerul. Domnul să spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Dar, din nefericire, sunt oameni care nu vor să primească locul din cer, ci primesc mai bine să se ducă și să împartă soarta nenorocită a lui Satan și îngerii lor căzuți în iad. Vai, ce nefericiți vor fi aceștia! Îngerii cei căzuți ai lui Satan în iad, când vor ajunge acolo, vor întreba pe oamenii care ajung cu ei, ce cauți aici? Ăsta nu-i pregătit pentru tine și îi voi trimite de la unul la altul și vor avea o soartă nenorocită oamenii, căci îngerii cei se vor juca cu ei cum te joci cu mingea, îi vor trimite de la unul la altul și îi vor chinui în vecii vecilor. De ce? Pentru că n-a putut, n-a vrut Dumnezeu să-i mântuiască? Nu, ci pentru că ei n-au vrut. Domnul Iisus plânge cetatea Ierusalimului și spune, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng, cum îi strânge cloșca puii sub arei, dar n-ați vrut. Asta e singura culpă. În iad nu ajung oamenii care nu pot, ci oamenii care nu vor. La fel stau lucrurile și cu credința. Credința este darul lui Dumnezeu. Ea a fost dată tuturor oamenilor, dar îl au, acest dar, numai cei care întind mâna și îl primesc. Și ca să fim puțin mai concreți, am să vă spun cât este de simplu. Dacă vrei neapărat să primești credința, trebuie să fii foarte serios asupra acestui lucru, și să înțelegi bine că dacă Dumnezeu a fost gata să trimită pe Domnul Isus să sufere pentru noi, cu cât mai mult ne va trimite acum darurile celelalte care ne vin tot din el, și fiind sigur, fiind copreșit de siguranța acestui adevăr și de bunătatea lui, să-i o ceri mereu și să petreci cât mai mult timp cugetând la lucrul acesta, mai ales în tovărășia cuvântului lui Dumnezeu citindu meditând asupra lui și pe urmă în altor credincioși, purtând în inimă totdeauna dorința și în minte întrebarea cu privire la cum să primesc credința, citind și studiind, meditând asupra cuvântului lui Dumnezeu, având părtășie cu frații, fără să știi cum, fără să te gândești, te vei umple de sus. Până jos, inima ta va fi plină de darul credinței, dar prin care Dumnezeu va veni să-ți umple inima cu toate celelalte daruri minunate din cerul Lui Cel Sfânt, pe care le găsim scrise în cuvântul Său minunat. Din nefericire însă, oamenii au inimile pline de dorința după bani, după lux, după plăceri pământești, după slavă pământească, după toate celelalte, cum să găsească aceștia credința? Cum să găsești polul nord dacă tu mergi cu toate forțele către polul sud, chiar dacă te mai gândești când și când și la polul sud? Dacă mergi spre polul nord, la polul nord ai să ajungi ori de câte ori te-ai gândit despre polul sud, chiar dacă ai cunoaște în detalii drumul către polul sud, chiar dacă ai vorbit despre el, dacă pașii tăi te îndreaptă către polul nord, acolo ai să ajungi. Dacă umblarea ta de fiecare zi, este după lucrurile pământești. Dacă plăcerea și satisfacția vieții tale este în lucrurile acestea de pe pământ, poți să tot vorbești despre cer, poți să te tot gândești la cer, poți să vorbești să fii teolog, cel mai renumit teolog în Scriptură, n-ai să ai parte niciodată de credință, pentru că tu te depărtezi de ea, cu toate că vorbești despre ea, și vei ajunge în direcția spre care ai plecat, adică nimic. Pentru că pământul acesta astăzi este și mâine dispare. Toate lucrurile de pe pământ care pot fi percepute cu unul din cele cinci simțuri ale noastre sunt trecătoare. Apar ca iarba care se usucă, dispare ca și cum ne-a fost. Așa va fi și fericirea tuturor celor care, chiar dacă au pe limbă cuvântul lui Dumnezeu, aleargă după lucrurile acestea. Domnul să ne ajute să înțelegem. Credința este darul lui Dumnezeu. El a gândit-o. El a inițiat lucrarea aceasta să ne dea, El a trimis pe pământ, dar dacă noi nu umblăm după El, nu deschidem mâna, să o primim mâna credinței. Și ce înseamnă să deschizi mâna credinței? Înseamnă să te gândești în inima ta să dorești cu adevărat darul credinței? În mintea ta să te întrebi mereu unde este Doamne și cum să-L primesc? La care să adaugi cercetarea cuvântului Lui Dumnezeu cu seriozitate, părtășia cu Domnul și cu ai Lui în rugăciune. Astfel, te vei pomeni plin de darul minunat al credinței, care îți aduce lumină, pace, bucurie, fericire și toate darurile lui minunate, care nu se pot povesti cu cuvinte omenești, ci se pot numai experimenta în chip tainic și minunat de către toți aceia care sunt dispuse să-l primească. Credința este temelia a tot ceea ce este dumnezeesc în om. Din credință se naște iubirea adevărată, fierbinte și statornică. Iisus a zis deci femei credința ta te-a mântuit. Spunând aceste cuvinte femeii, mântuitorul nostru descoperă celor adunați temelia nezdruncinată pe care se întemeiază iertarea ei primită de la el. Cine crede cu adevărat în Domnul Iisus, în jertfa lui de pe cruce și în cuvântul lui scris, ajunge la mântuire ajunge la starea fericită de al lui Dumnezeu prin nașterea din nou, așa cum ne este arătat în Evanghelia după Ioan, primul capitol, la versetele 12 și 13. Nici iubirea și nici faptele bune și frumoase ale femeii n-au ajutat-o în vederea mântuirii, ci numai credința. Faptele bune și iubirea izvorute din credință au valoare dată de credința care este darul prim, este canalul prin care Dumnezeu își revarsă tot ceea ce are El dumnezeiesc în noi, oamenii care avem nevoie de El. Iubirea și faptele ei de iubire sunt roadele credinței, deci, așa cum s-a arătat mai sus. În urma credinței a venit iertarea păcatelor și în urma iertării a venit pacea. Credința ta a mântuit, îi spune Domnul du Dute în pace! Pacea locuiește numai în inimile curățite de păcat. Această plantă cerească nu poate crește la un loc cu buruienile otrăvite ale diavolului. Mântuirea adevărată temută pe terenul păcii. Fără iertare de păcate, zice fratele Ioan Marini, nu poate fi pace. Să credem din toată inima cele spuse de Domnul Isus în cuvântul său și ajungem la pace cu Dumnezeu, și la pacea Lui Dumnezeu și ajungem să fim împăcați și cu cei plăcuți Lui Dumnezeu. Fără Domnul Isus, fără credința în El, orice ai face, nu poți ajunge la pace. Iată de pildă ce scrie un bătrân credincios. Sunt de 71 de ani. Din tinerețe m-am dus regulat la biserică, m-am împărtășit regulat, am citit predici și cărți de zidire sufletească, dar n-am găsit calea simplă și lămurită a păcii. Despre întoarcerea la Dumnezeu și despre o pornire pe calea strâmtă auzisem, însă povara păcatelor mele m-a păsat greu. Am făcut tot ce se putea face. M-am căit, am plâns, m-am spovedit, dar pace n-am găsit. Încheiat citatul. Toți aceia care se plâng în felul acesta ar trebui să ia pildă de la femeia de care vorbesc cuvintele de mai sus. Ea nu a privit la păcatele ei, ci a biruit toate piedicile și s-a încrezut în mântuitorul ei. Atât! Nimic mai mult? Nimic! Atât i-a fost îndeajuns. De aceea am spus, cine dorește acest har minunat al credinței, trebuie să se ocupe și el cu Domnul Iisus să privească la el. Să privească la Domnul Iisus în inima lui, păstrând dorința acolo și spunându-i cinstit mereu, Doamne! Cât de mult doresc să primesc, sunt gata să primesc darul pe care Tu ai venit să-mi-l oferi credința. În mintea lui se întrebe mereu, Doamne, cum pot să-l am? Îți mulțumesc că mi l-ai dat, vreau să-l am, cum pot? Și apoi, în căutarea lui de peste zi și în fiecare zi, să caute în cuvântul său să-l citească, cu dorința în inimă, cu întrebarea în minte, după aceea să vă părtășie cu frații și surorile care au același, aceeași căutare și fără să știe el cum, se va umple de darul acesta minunat al credinței, care va aduce după el pace. Tocmai din această pricină, că este atât de simplu să primești pacea privind la Domnul Isus, femeia a primit din gura lui Isus cuvântul mântuitor: Credința tată a mântuit, du-te în pace. Acest răspuns este pentru toți aceia care caută pace și odihnă pentru inimile și cugetele lor. Păcătoșii care vor să se mântuiască. Să ia seama la următoarele cuvinte. Primirea mântuirii nu depinde de nimic altceva decât de credința în Mântuitorul Isus Hristos și de primirea personală a harului său care a fost adus prin jertfa sa răscumpărătoare. Domnul Isus, dacă venim în frământarea noastră cu credință la El, ne repetă astăzi ceea ce ziceau odinioară femeii păcătoase iertate. Du-te în pace! Nu te îngrijora, dragul meu, de învinuirile satanei! Nu te teme de ceea ce ar putea să-ți facă omul! Odihnește-te prin credință pe cuvintele Mântuitorului care a zis Iertate îți sunt păcatele! Credința ta te a mântuit! Du-te în pace! Du-te și răspundește în jurul tău cunoștința Mântuitorului tău! Vorbește despre dragostea Dumnezeului tău! Dă mărturie despre adevărul cuvântului său! Fii biruitor asupra tăi și întărește-ți inima la gândul că tu ești în pace cu Dumnezeu. Pentru aceia care își citesc cu regularitate și cu scumpătate cuvântul lui Dumnezeu, am să amintesc o împrejurare minunată care demonstrează din plin simplitatea căii, găsirii, credinței pe care ne-o dă Dumnezeu prin a păstra în inimă dorința după El. Ne aducem aminte în Cartea Cântarea Cântărilor, scrisă de Solomon, că Sulamita a ezitat odată să deschidă preiubitul ei care venise să o viziteze. După ce și-a dat seama că n-a făcut bine, a dat fuga la ușa să-i deschidă, dar el dispăruse și acum îl tot caută. Știți cum l-a găsit? A început să vorbească despre el, descriindu-i farmecul și frumusețile lui, și în momentul în care a început să vorbească despre el, în același moment a spus imediat și știu unde este. Și într-adevăr, a știut unde să-l caute. Vedeți dumneavoastră, dacă noi dorim darul credinței, nu trebuie să facem nu știu ce sprăvi. Trebuie simplu să-l avem pe el înaintea ochilor și dacă nu știm prea multe despre el să ne uităm în cuvânt și să ne îndeletnicim să ne întreținem cu Domnul Isus Hristos prin cuvântul său, gândindu-ne la El, mirându-ne de frumusețile Lui așa cum le arată cuvântul și dorindu-le în inimile noastre. Pe această cale a căutării de El, îl vom găsi neapărat. Pe calea căutării credinței pe care El ne-a trimis-o, vom întâlni neapărat credința. Pentru că trebuie să știm un mare adevăr, o taină minunată a rugăcinii pe care dacă am cunoaște-o, cu câtă bucurie ne-am aplicat la rugăcine. Știți ce? Orice nevoie spirituală care se ivește în viața noastră, orice cunoștință unei anumite slăbicine noastre și orice dorință de a avea un lucru mai bun, este ciocănitul Domnului Isus la inimile noastre, prin care ne spune, vreau să-ți fac parte și de darul acesta. Iar tu, prin rugăciune, indiferent sub ce formă o faci, de fapt îi spui, sunt de acord, Doamne, să primesc. Spre exemplu, dacă ești un om iute la mânie, și la un moment dat îți dai seama de lucrul acesta, te întristești și îți pare rău că ești așa pentru că Domnul Iisus a fost blând și smerit cu inima, te pleci atunci la rugăciune și spui, Doamne, îmi pare rău că eu nu sunt deloc ca tine, cât de mult aș vrea să-mi dai și mie darul acesta minunat al blândeții. De fapt, știi ce s-a întâmplat? Domnul a vrut să ți-l dea, de aceea te-ai chemat la rugăciune, de aceea și spune când cereți ceva să, să credeți că l-ați și primit, pentru că, el deja ți-l a pregătit, tu prin rugăciune îi spui numai cu alte cuvinte: Doamne, îmi lipsește darul blândeții, mai chemați să-mi-l dai, mulțumesc frumos! Și după aceea plăci liniștiți și bucuros că l-ai primit! Așa se practică credința, deci nu trebuie nicio filozofie, nici mari spregi, ci să te ocupi cu Domnul Isus Hristos prin citirea cuvântului său, prin rugăciuni și prin părtășie sfântă. Iubiți ascultători, încheiem aici programul le 099. Dorim din toată inima să învățăm să mergem la Domnul Iisus Hristos, că atâta ne cere El și ocupându-ne cu El, cu persoana Lui și cu minunile pe care le-a făcut El și care vrea să le facă și în viața noastră, ne vom pomeni plin de El pentru bucuria noastră și pentru slava Lui Veșnică. Amin. Îți azi Hristos Și totuși poți din ele Să n-ai nicio